Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bereketuh draga braćo poštovane sestre. Danas se nalazimo u 18. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Iako nismo u prošloj epizodi dostigli 100 lajkova like na YouTubeu, kao što sam rekao, napravit ćemo nagradnu igru. U ovoj nagradnoj igri možete osvojiti Sune Nebu Davuda. Sasvim jednostavno da dole u komentar ispod ovog videa na YouTubeu, napičete odgovor na dva uh, pitanja. Prvo pitanje, koja je epizoda serijala, kako ćeš postupiti, uh, koje smo do sada imali zajedno sa ovom 18. epizodom, vam se najviše svidjela. Drugo pitanje, šta vam se najviše sviđa po pitanju ovih serijala? To su dva pitanja na koja morate odgovoriti, pa eto, onaj, u sljedećoj epizodi, to je u 19. epizodi, odabrat ćemo znači, jednog uh, pobjednika, Uh, Allah vam da vas svako dobro. Situacija koja je danas pred nama jeste situacija koja se često dešava. Naime, radi se o tome kad čovjek dođe u džamiju, znači zakasni na namaz. Uh, I sad postavlja se pitanje da li uh, će on odma priključiti se imamu ili će uh, prvo počekati da imam uh, ili sjedni ili ustane i tako dalje. Ovo je situacija vjerujete mi koju sam često često puta vidio i često puta sam video da ljudi pogrešno reagiraju kad kad dođu u džamiju a imam recimo nalazi se na sejdji ili na sjedenju između dvije sejdje i tako dalje. Pa hajde mo pogledat onaj je najispravniji postupak po pitanju ovoga. Kada čovjek uđe u džamiju a imam već klanja, dali će se odmah priključiti imamu ili će pričekati sve dok imam ne ustane ili sjedne? Odgovor. Ispravan postupak na kojeg ukazuju dokazi je da će se čovjek priključiti imamu u položaju na kojem se trenutno imam nalazi, bilo to na seđdi, kijamu, ruku ili sjedenju. Dokaz za ovo je hadis od Ebu Hureyre radi Allahu anhu koji je rekao, rekao je Allahu poslanik sallahu alihi oseleme, kada dođete na namaza mi budemo na seđdi, idite i vi na seđdu i ne ubrajajte to u rekat. Onaj ko stigne na ruku, stigao je na rekat. Od muaza se prenosi da je rekao, rekao je Allahu poslanik salallahu alihi waseleme, kada neko od vas dođe na namaz, a imam bude u određenom stanju, neka ga slijedi i čini ono što i imam. Također postoji općenit govor Allahu poslanika salallahu alihi waseleme, ono što stignete od namaza, klanjajte. Znači iz ovog uh, odgovora možemo naučiti da osoba koja dođe na namaz uh, i zakasni na namaz, da se mora automatski priključiti džematu i da ne treba čekat da imam recimo ustane ili da on sjedne i slično tome kao što ljudi pogrešno misli. Uglavnom ako vam se svidio ovaj video ne zaboravite ostaviti jedan like, podijelite ovaj video dalje da se i drugi muslimani okoriste i preplate se na ovaj kanal kako bi uvijek bili obavješteni kad obavim neki novi video. Allah vam dao svako dobro, draga braća i poštovane sestre. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.